ايها المؤمنون عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله جل في علاه انه لقد فاز المتقون عباد الله إن من تدبر في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنه رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يجد الاوامر بالاقدام والبذل من اجل من اجل هذا الدين نسانيو كاتك ايمان بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نقوم تكيه صلاه وسلام متوميت محمد صلى الله عليه وسلم نكوسيني كذلك نيهسيا نفسي اني كاتك صلاه زي الله سبحانه وتعالى Unwani ya hotuba yetu ya leo nimeonelea tukumbushane at min ajli hadha ad kujitoa katika kuyabeba majukumu ya Uislamu kujitoa kuhakikisha unakuwa wewe ni sababu ya Uislamu kusonga mbele Ndugu zangu katika iman Hakika ukisoma Qur'an lakini usomaji wa mazingatio na ukazitazama sunna za Mtume wetu Muhammad sallallahu wa wasallam utazikuta zimesheheni maagizo bali awamir maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala yanayokuelekeza na kukuagiza swala zima la kujitoa min ajli hadha din kwa sababu ya dini yetu tukufu hii ya Uislamu Ndugu zangu katika iman bali yule anayeisoma sira ya mitume na manabii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuta kwamba jambo hili liko wazi wazi katika dawa ya manabii na mitume wote wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika muda huu mfupi wa hutuba tutatazama baadhi ya mifano ya tadhhia ya kujitoa kwa sababu ya dini hii tukufu ya Uislamu lakini kisha tutazame mimi na wewe tuna dauru gani tumefanya kwa sababu ya dini hii ndugu zangu katika iman tukitazama ala sabili mithal mtume wa kwanza kwa wanadamu Nuhu alayhi salatu wassalam tunakuta Allah subhanahu wa ta'ala ametusimlia habari zake za juhudi yake ya kujitoa kwa sababu ya tauhid kwa sababu ya dini kwa sababu ya kulifanya neno la Allah subhanahu wa ta'ala liwe nilio liko juu Anasema Allah tabaraka wa ta'ala akitusimlia habari za Nuhu alayhi salatu wassalam قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم waasrarutu lahum israra aya hizi ndugu zangu katika dawa yangu wito wangu wa kuwaita katika haki haukuwazidishia isipokuwa kunikimbia lakini subhanallah yule ambaye ana malengo yule ambaye anajua nini anatafuta changamoto na vikwazo havimzuii hakuwacha nabiiullahi nuru alayhi salatu wasalam kufanya dawa kwa sababu watu wake wamemkimbia la asema falam yaziduhum duai illa firara dawa yangu haikuwazidishia ispokuwa kunikimbia lakini hakuwacha, mele allah jalla wa ala anatusimlia ni namna gani alivyo tazama wasail tofauti tofauti katika kuwafikishia watu wake thumma inni da'utuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asraratu lahum israra wa mbalimbali ameztumia kwa kuwalingania kwa sauti kwa siri mmoja mmoja kwa makundi usiku mchana almuhim yudahi min ajli atawhid anajitoa kuhakikisha Allah tabaraka wa ta'ala awe peke yake ndiye mwenye kuabudiwa. Dugu zangu katika iman, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lauk kama utaisoma sira yake, ukamtazama mtume sallallahu alayhi wa sallam wao yerji'u min at-Taif, wakati alipokuwa njiani, anarudi kutoka Taif. Kwa watu ambao aliwafuta kwa maslahi yao wenyewe. Wa kadra bilhijara Faadmauhu ad mawhu sallallahu alayhi wasallam akirudi njiani piga taswira ya mtu ambaye amewafata watu kwa kheri. kwa faida yao wenyewe lakini natija ni nini walimpiga mawe mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka damu zinamchuruzika mpaka kwenye miguu yake vuta taswira ni hali gani aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Limaze kullo hapo? Kwa nini anavumilia yote haya mtume sallallahu wasallam kwa sababu anaelewa Analulifanya, yudhhi min ajli al-din. Anajitowa kwa sababu ya dini. Wallahi lau kama siyo subira alioifanya mtume sallallahu wasallam, mimi na wewe tusingeipata dini hii. Lakini piga taswira Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesujudu inda alkaaba akiwa ana mtume sallallahu alayhi wa sallam amesujudu yaati ashqal qawmi anakuja mtu katika mawofu wa maka, anamtupia mtume sallallahu alayhi wa sallama matumbo ya uzazi yangamia kwa huwa sajidun alayhi salatu wa salam hali ya kuwa mtume amesujudu lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alitahamal na kuvumilia kwa sababu anajua ni kitu gani nafanya. anafanya manaarafa ma yatlub hana alayhi ma yabdhul unapofika pahala Allah akakujalia ni kitu gani unatafuta ukalijua lengo lako wallahi utojali ni kwa gharama gani unafikia lengo lako ndugu zangu katika iman mtazame balozi wa kwanza katika Uislam. Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu warḍāh balozi huyu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa watu wa Madina pindi alipoelewa na akakinai kwamba Uislamu ndio dini ya haki kwamba tauhidi ndio hasa njia ya sawasawa inayompa mtu amani baina yake na Allah Subhanahu wa Ta'ala akampa bay'a tume sallallahu alayhi wa sallam alipompa bay'a tume sallallahu alayhi wa sallam mama yake alipofahamu kwamba kijana wake ameslimu akamzuiliya kheri zote akazizuiliya neema zote kijana huyu alikuwa anaishi maisha ya taraf maisha mazuri maisha ya neema kazuri ya kazuia, kila kitu ila arejee kutoka katika dini ya hakia ya mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ndugu zangu katika iman mus'ab ibn umair kwa sababu alikuwa anaelewa anacho kitafuta ni kitu gani bahadhi kulli hadhi aniyam alikhiani kuzitoa neema zote hizi kwa sababu anaelewa kwamba anacho kitafuta ni cha thamani kuliko neema hizi ambazo walizokuwa anaishi nazo katika maisha ya ukafiri. Duku zangu katika imani. Hii mifano tuliyoitaja waweza ukasema ni mifano ya nyuma sana au ni mifano ya watu ambao pengine imani zao zilikuwa za juu sana. Lakini ndugu zangu, iko mifano hai tunaiishi katika maisha yetu ya sasa. Ya watu ambao wametambua majukumu yao katika Uislamu, ya watu ambao wametambua thamani ya la ilaha illa Allah, ya watu ambao wametambua kwamba unapotamka la ilaha illa Allah maana yake ni kubeba majukumu. Iko mifano hai tunaishi katika maisha yetu. Dugu zangu katika iman tuwatazame wanawazuni wetu al ulama ul rabbaniyyun ya Wengine hawakupata hata fursa za kuoa, wengine hawakupata fursa hata za kustarehe na familia zao kwa sababu ya dini hii. Leo, ukiingia katika makatib za kiislam tazama ni urithi kiasi gani wameuachia umma. Walijua kwamba wana wajibu wa kujitoa kwa ajili ya dini hii. Ndugu zangu katika imani, kadhalika madu'aat ambao wamebeba jukumu la thamani jukumu zito la mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo asraful mihna wamebeba kazi na jukumu iliyokuwa tukufu kuliko kazi nyingine yote kwa sababu kazi ya da'wa ndugu zangu katika iman walipewa mitume na Allah Subhanahu wa Ta'ala akajalia watakao mitume katika jukumu hili ni wanawazuoni ni maduati ni watu wa da'wa Tazama ni kiasi gani bali mkutano wetu huo au kongamano letu hili linalokwenda kufanyika ni mfano uliokuwa mzuri Watazame viongozi wetu mashekhe wetu ambao wamekuja kutoka sehemu mbalimbali katika mikoa mbali, bali katika nchi za mbali wametoa muda wao wameacha familia zao wameacha majukumu yao ya dawa nini kwa sababu wanafahamu ni kitu gani wanakitafuta. Wanafahamu kwamba unapotamka la ilaha illa Allah maana yake ni kubeba majukumu. Dugu zangu katika iman. mifano haishi hapo. Bali mifano inaendelea ahlu lkhair. watu wa khair ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa nafasi, Allah amewapa neema wale ambao wameelewa kwamba unapotamka shahada walikumu wanaotoa mali zao kuhakikisha litakuwa kalimatullahi hiya alulia ili neno la Allah subhanahu wa ta'ala liwe juu hao ndiyo waliofahamu waliofahamu kwamba wana wajibu katika dini hii dhahu bi amwalihim min ajli hadha ad-din wamemwaga mali zao wamesalitisha mali zao kwa sababu ya uislamu wamemfanya abubakari as-siddiq radiyallahu anhu warḍā Uthman ibn Affan ndio kudwa hasana mbele yao Ndiyo viigizo wale ambao walitoa mali zao zote kwa sababu ya kuunusuru Uislamu ndugu yangu katika iman wewe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekupa nafasi amekupa mali tambua unalo jukum la kuhakikisha dini hii inasonga unalo jukumu la kuhakikisha neno la Allah subhanahu wa ta'ala linakuwa ndio liko juu atadhhiya ajili hadha din kujitoa kwa sababu ya dini hii ndio njia pekee ambayo au tunaweza tukasema ndio manhaj ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wameipita na sisi tunatakiwa kupita katika njia hiyo ndugu zangu katika iman kila mmoja miongoni mwetu yatakikana aitazame ja, na aiulize nafsi yake dauru yake iko wapi katika kuitumikia dini hii ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahimu karim alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد ايها المؤمنون عباد الله إن اني وجه الله حقيقه انكتزاما حال يا صلى الله عليه وسلم بل حال يا متي والله سبحانه وتعالى نما نبي والله سبحانه وتعالى قبل يا صلى الله عليه وسلم kuna jambo la kujifunza kuna jambo la kuzingatia kwamba juhudi hizi walizozitoa na kuyavumilia madhila na kuyavumilia maudhi mbalimbali sio bure bure ni kwa sababu kuna jambo lilikita ndani ya nafsi zao wakalielewa vizuri na hili ndilo jambo ambalo mimi na wewe yatakikana tulijue vizuri kila utakapomtazama mtu ambaye yuko tayari kuisalitisha mali yake kwa ajili ya dini kila utakapomtazama mtu ambaye anajitoa aidha anautoa muda wake au anatoa nguvu zake au anatoa mali yake lazima ujifunze kitu kuna jambo amelielewa pana siri ameigundua wewe hujaijua kwa mitume wa Allah na manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala yako mengi lakini ni jambo moja tu ambalo lau tutalizingatia na tukalielewa vizuri wallahi kila mmoja atacheza nafasi yake kwa sababu ya dini hii. Ndugu zangu katika iman pale walipotambua na wakawa na thika na yakin. kwamba njia wanayoipita ndiyo njia ya sawa sawa. Allah akikujalia katika maisha yako Ukaelewa na ukayakinisha kabisa kwamba njia hii ninayoipita ndiyo njia sahihi. Basi wallahi utatoa kila kilichokuwa ghali na cha thamani. Kwa nini? Kwa sababu unapoisalitisha mali yako, Ukaitoa mali Uka Uka yako, Ukautoa muda wako, Ukaitoa elimu yako, Ukaitoa ile ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa kwa sababu ya dini hii ni kwa sababu unakuwa na, na yake ni kwamba Allah tabarak wa taala yu'awiduk khairan mimma badalt kwamba Allah atakupa badala iliyokuwa bora kuliko kile ulichotoa na hii ni ahadi ya Allah tabarak wa taala katika surati 7 aya 39 anasema Allah tabarak wa taala wama anfaqtum min shay'in fa huwa وما انفقتم من चوتات كله من चोकितोआ مين शैइन इमेकुजा निनाकिरा वनाकिरातु फी सियाक नफी युफीदु Allah nasema, chochote mtaka chokitoa. Kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala chochote inaweza ikawa ni muda wako, chochote inaweza ikawa ni mali yako, inaweza ikawa ni ilmu yako, zinaweza zikawa ni nguvu zako, chochote unachokitoa kwa ajili ya dini hii fahuwa huwa Basitambua kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anakupa badala, na badala ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inakuwa ni bora na inakuwa ni kubwa. Dugu zangu katika imani tadhia maana yake ashurur bilmasuliyah ni mtu ukawa unahisi kwamba una jukumu kila muislam analo katika dini hii li anna al'amala li ajli hadha ad-din wajibul jami' kujitoa kwa ajili ya dini hii ndugu zangu ni wajibu wa kila mmoja alia itamka shahada sasa iulize nafsi yako kwamba wewe umeufanyia nini uislamu Dugu zangu katika imani mimi naamini mkusanyiko wetu huu katika kongamano hili kubwa linalokwenda kufanyika kama ulikuwa hujatambua kwamba una wajibu una jukumu la kufanya katika dini hii basi tunataraji bi idhnillah kila muislamu akitoka baada ya kongamano hili atajua aanzie wapi Mwenye mali atatambua kumbe mali yake ina kazi ya kufanya katika Uislamu. Mwenye ilmu naye atajua kama alikuwa anafanya juhudi basi ataongeza juhudi. Na, Na kila mmoja kwa nafasi yake atajua, atajua ni wapi anatakiwa kusimama. Na wallahi nguvu zangu katika imani. Kila mtu analo la kufanya katika Uislamu. Sira ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam imecheheni mifano mbalimbali. Ikiwa wako watu tunawasoma katika sirra Allah tabaarak wa taala alikuwa amewapa udhuru wengine walikuwa ni wale maafu lakini mtu anaambia watoto wake je haizuni niendeeni na mimi niende katika kuipigania dini ya baba taahu baba wewe baba Allah subhanahu wa taala amekupa udhuru anasema la na mimi nanyataka hayo unayokwenda kuyatafuta. sasa wewe kama bado Allah amekupa neema unayo na neema hiyo umeikalia hujaona kwamba unao la kufanya katika Uislamu Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia kongamano hili uzinduke na utanabani uweze kusimama katika majukumu yako ndugu zangu katika imani tutambue kwamba kila mmoja ataulizwa katika dini hii Katika maneno Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume sallallahu wa wasallam na ni sitaabu kwa umma bali ni sitaabu kwa kila mwanadamu Allah tabarak wa ta'ala anamwambia mtume sala salama kuhusu Qur'ani. na tunapoizungumza Qur'ani. ndio tunaozungumza Uislamu ndio tunaizungumza dini kwa ujumla wake Allah tبارك وتعالى anasema na hili nilo jambo Unatakiwa ondoke nalo au ni message ambayo natakiwa uibebe katika hutuba hii wa inna hu la dhikru laka wa liqaumika wasawfa tusalu na hakika hii Qur'an la dhikru lak ni ukumbusho kwako ewe Muhammad ولقومك اني حكوموشكو واطواكو وسوف تسالون نمتاولزوا على الله سبحانه وتعالى جويا هي قران متاولزوا جويا هو الاسلام متاولزوا جويا دين هي كل واحد اتاولزوا kwa nafasi yake فلتعدوا للسؤال جوابا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب الرحيم اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. وكره إلينا الكفره والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين